NÉZTE A CETLIKET Nézte a cetliket a szobája falán. Hiába igyekezett összerakni az életét, egyre zavarosabbnak tűnt. Kis papír darabkákra írta, amit tudott magáról, ami pedig hiányzott a képből, vagy nem volt elég világos, azt kérdésként véste oda, hatalmas kérdőjelet biggyeztve mellé. A cetliket rajszöggel odatűzte a gyerekkora óta szobájuk falán függő parafatáblára, ahogy a nyomozó kollégákkal egykor tették, amikor egy bűnügyőr rágódtak. Aztán cserélgette a cetliket, hát ha fölfedez valamilyen logikai összefüggést közöttük. Átkutatta a fiókokat, elolvasott minden dokumentumot. Apja úgy őrzött minden papírt, mint egy archívum. Támpontokat keresett, amelyek segíthettek volna eligazodni. Egy ideig nem látogattam az apámat. Minek gondoltam, úgy ismér ismer meg. Talán az se tudja, hol van. De én tudtam, és nyomasztott. A születésem után engem is beadott az anyám egy otthonba. Igaz, aztán a szüleim örökbefogadtak, befogadtak, apám nevét viselem, nem szeretem, de mégiscsak az apám. A harmadik látogatásom után aztán nem bírtam tovább a látványt, ahogy kikötözve, maga alá csinálva fekszik a nácsos ágyban. Összecsomagoltam és hazavittem a tanyára. Később jöttem rá, valójában végig se gondoltam, mit vállalok. Gyerekkoromban a tekintéjével és a lenézésével tartottsakban. Most a belén nevelt bűntudatommal és megfelelési kényszeremmel irányított öntudatlanul és közben nem hagyott nyugodni a bizarrul hangzó kérdés, ami az egyik papírcetlén virított. Apám-e az apám? Lehunt szemmel, két kezét a mellén összekúcsolva fekszik, mint aki némán imádkozik. Vagy mint egy halott. Nemrég egy fésűvel és ollóval rövidre vágtam a szakállát, megfésültem a haját. Még nedvesen csillog. Nem, mint vendéget várnánk, de nekem is jobban esik ránézni, ha gondozott a külseje. Fekszik az ágyon. Te ki vagy? Kezdi megint. Na jó, elárulom. Súgom neki sejtelmesen. Mátyás király vagyok, áruában. Belenyugszik. Voltam már Pelé, John Lennon és Gina Lollobrigida. Hm, teljesen mindegy, mit válaszolok, úgy sem rá. Korábban még voltak világos pillanatai, eleinte türelmesen reagáltam, aztán belefáradtam. Szégyenem, de így van. Tisztán tartom, ápolom és főzök neki, de beszélgetni nem tudunk. Eleinte, hogy legyen köztünk valami szellemi kapcsolat, is felolvastam neki, de nem reagált, úgyhogy leszoktam róla. A hasát jobban szereti, mint a mosdást és a felolvasást. Ennyi öröme maradt. A korral eltompulnak az ízlelő bimbók. Az édességet és a fűszeres ételeket kedveli. Ha pörköltött vagy csípős lecsót készítek, hangosan csámcsogva eszi. Mennyit veszeketett velünk gyerekkorunkban, hogy ne csámcsogjunk? Néha én is rászólok, röviden és pattogósan, úgy, ahogy annak idején ő tette. Ne csámcsogj! Olyankor csodálkozó tekintettel bámul rám, nem érti, mi bajom? <gül> Látom, nem érted, vigyorgok. Mi sem értettük, miért ne lehetne csámcsogni, ha úgy jobban esik az étel. Olvastam, mesélem neki, hogy vannak kultúrák, ahol így jelzik a vendéglátónak, ha ízlik a kaja, és még meg is sértődnének, ha a vendég nem csámcsogna, úgyhogy nyugodtan csámcsog. Engem nem zavar. Magamat szórakoztatom az ironizálással. Régen jó humor érzéke volt, de már nem érti a viccet. Nem értheti, mert a humor csipkelődés a valósággal, márpedig ha nincs emlék, nincs valóság. A valóságot nem tudjuk felidézni, csak az emlékeket. Azt tekintjük a valóságnak, ahogy emlékszünk rá. Valahogy úgy képzelem, hogy az agyunk, ahogy a kérődzők táplálkoznak, felöklendezi az a csinokat. Sőt, az álmokat és a vágyakat is, amelyek meg se történtek. Kedve szerint izzlegeti, némi nyállal elkeveri, újra rágja, és úgy igyekszik megemészteni. Kisé ilyet arccal figyel. A szememből próbálja kiolvasni a gondolataimat és a szándékaimat. Épp, mint a kutyánk, akit az állatgondozók figyelmeztetése ellenére egy menhelyről fogadtam örökben néhány hete. Vigyek inkább egy egészséges állatot, mondták, mert ez annyit szenvedett az élete során, verték, éheztették végül, kidobták egy autóból, hogy alig ha fogja kiheverni. pedig a lelki állat olyan, mint a sérült lelkű ember, kiszámíthatatlan. Lehet hálás, hűséges életre szóló társ, de bizalmatlan sunyi és váratlanul ellenséges is. Ám hiába volt a jóindulatú figyelmeztetés, a megtépázott terjer őszes csapzott képével, bánatos csipás szemeivel ott a sarokban. Látszott rajta, még csak nem is reménykedik abban, hogy bárki magához veszi, nem úgy, mint a magukat kellető lelkesen csaholó társai. Annyira esendőnek és kiszolgáltatottnak tűnt, hogy nem volt szívem otthagyni. Ő tud pontosan úgy nézni, mint mostanában az apám itt az ágyában. Kitaláltam egy font történetet egy számomra igen fontos családi barátról, hogy ne kelljen bevallanom, hogy valójában rólam és az apámról van szó, és írtam a régi rendőr kollégáknak segítsenek egy DNS vizsgálatban. Szorongva vártam, szóba állnak-e még velem. Az egykori bűnügyi laboratóriumunk azóta nyilván olyan sokat fejlődött, hogy egy apasági tesztet gond nélkül el tudnak végezni, ha hajlandók segíteni, gondoltam. Rögtön válaszoltak. Azt írták nyugodjak meg, már rég megbocsátottak nekem, sőt, a mafia háborúk, a robbantásos merényletek, a politikusok milliárdos közpénzlopásai óta, amivel mostanában naponta szembesülnek, szinte nosztalgiájuk van az én egykori pitikis kis betöréseim iránt mint át a feltételezett apáról és a fiától. Szívesen megteszik ezt a szívességet a régi kollégáknak. Postáztak mintavételi készletet is. Így a mintánkhoz tartozó egyik borítékra csak annyit írtam apa, a másikra pedig fiú. Leültem az apám mellé. A csatolt leírásnak megfelelően, a két-két mintavételi pálcával tízszer alaposan megdörzsöltem a nyálka a szájöregen bal és jobb oldalán. Közben mindig fordítottam kicsit a pálcán, hogy a vattás rész teljes felületére jusson minta, majd a pálcákat beletettem a borítékomba. Akkor jött a neheze, az apámtól is mintát kellett vennem. Mondszépen áll, nem akarta kinyitni a száját. Nyisd ki szépen a szád jó nagyra, mint amikor a hátsó fogaidat mossuk. Durcásan összeszorította az ajkait. Ne vacakolj már, ezzel a csiki Megtisztítjuk a szájadat belülről, nem fog fájni. Láttad, most csináltam magamnak is. Gonoszul nézett rám. Bazd meg, kezdem elveszíteni a tünelmemet. Ennyit igazán megtehetnél, ha már itt tápollak és mosom a segged. Elutasítóan behúnta a szemét, Jelezve, hogy nem hajlandó, még tudomás se venni rólam. Lesz a végén csoki. Húztam elő a titkos fegyveremet. Ez végre használt. Kinyitotta a szemét és elmosolyodott. Elővettem a kredencből a tábla csokoládét és fölmutattam. Azonnal kitáltotta a száját. Azt mondtam, hogy a végén lesz csoki. Bólintott szépen engedelmeskedett, és miután a szájüregének mindkét oldalán befejeztük a műveletet, még a mintavételnél is nagyobbra tátotta a száját. Követelte a csokoládéját. Csak annyit mondtam, hogy lesz a végén csoki, de azt nem mondtam, hogy neked lesz. Túl sokáig kéretted magad öregem, lecsúsztál róla. Mondtam, azzal letörtem egy kockát, bekaptam, és gonoszul a szemébe nevetve élvezettel elkezdtem rágni. Tanács nézett. A csalódottságtól elkámpicsorodott arca majdnem elsírta magát. A gyerekek és a kutyák tudnak ilyen bűntudattal nézni. Úgy emilyen szarha basztatják az embert? Kérdeztem. Azzal letörtem egy dupla kockát és a megérdemelt jutalom falatkáját. Beletoltam a kitátott szájába. Mitől menekültünk? Virított a kérdés egy másik cetlin a parafatáblán. Már gyerekkoromban sem értettem, miért jöttünk ide annak idején a világ végére, és az apám fiókjaiban feltúrt dokumentumok között se találtam erre utalást. Írtam Márkusnak, és megkértem, nézze meg a történeti hivatal levéltárában, létezik-e akta az apámról. Neki nem kell kérvényeznie, mindenhez hozzáfér, gondoltam. Néhány hét múlva válaszolt, azt írta, talált ezt-azt, de inkább személyesen mondaná el, meglátogat, úgy is régóta tervezi. Márkus a börtönben is bement néha Györgyhöz. Követte a sorsát, segített a háttérből. De egy éve, amióta György kiszabadult, elszakadtak egymástól. A tanyám pedig még sosem járt. Márkus korábban csak elegáns öltönyben látta. Annyira jellemző volt rá a stílus, hogy már-már az volt a kényszerképzete, hogy aludni és zuhanyozni is öltönyben szokott. Most meg márkás farmert és még márkásabb Jacket viselt. Túra cipőt húzott, mint a városi emberek, ha vidékre mennek, és úgy nézegette a környéket, úgy bámészkodott a tanyasi házban, mint egy kiránduló. Tavaly betöltöttem az ötvenötöt, és most nyugdíjaztak, mesélte. Kapuk ugyan becsületes nyugdíjat, keresztet is akasztottak a nyakamba. Tudod, ez most a szocialista munka a hőse, és kineveztek főtanácsadónak. De nem nemhogy főtanácsot, még tanácsot se fogadnak el tőlem. Túl sok mindenről tudok, túl sok mindenbe belelátok. Se nekik, se nekem nem jó. Örülnek, hogy megszabadultak a pofámtól. Új szelek fújnak, öregem, de az új széllel szembe se lehet piselni. Ahol az okosság, a csalás szinonimája, ott milyen esélye lehet a tudásnak és a tisztességnek. Persze muszáj a mocskot takarítani, különben mindent ellep. De én már belefáradtam, megöregettem. Búcsúzni jöttem, kisapám, elmegyek az országból. Márkus, te voltál az én szuperhősöm, húste el a száját György szomorú mosolyjal. Vannak tisztességes fiatalok, ők még lelkesek, harapnak. Legyenek mostantól ők a szuperhősök. Én Spanyolországban fogok élni. Vettem egy házat szőlővel malaga mellett. Saját borom lesz. Van a birtokomon egy vendégház, jöhetsz nyaralni, és ha végre rendbe jöttök Ildivel, szeretettel látlak benneteket együtt, hozzátok Lacit is. És ha egy nap megszabadulsz ettől a tehertől, amit vezeklésként magadra vettél, intett apám szobája felé, akkor akár ott is maradhattok. A jó fotós ott is elkél, Mond együtt kitalálunk valamit. Vagy hazajövünk és rendet csinálunk, nevetett. Úgy tűnt Márkus magára szedett néhány kilót az utóbbi időben. A sok tömény meglátszik az emberen, most is hozta magával a kedvenc japán viszkijét ajándékba. Úgy döntöttem, hogy a viszkiről áttérek a borra. Egy boros gazda ne igaz? Habár állítólag Humphrey Bogart élete utolsó mondata az volt, nem kellett volna viszkiről Martinira váltanom. Remélem, én nem bánom meg ezt a döntést a halálos ágyamon. És akkor ez az üveg most mi? Ezt az utolsó üveget azért még együtt szépen megisszuk. Ha később lesz egy másik utolsó üveg, akkor azt is, mondta, miközben rutinos mozdulattal kinyitotta a palackot, és a kifinomult italhoz illő lapcsiszolt viszkis pohár hiány a konyhában talált közönséges vizes poharakba töltötte a mély aranyszínű nedűt. a mesalliance, csóvált a fejét nevetve. De mesélj inkább te kisapám, hogy Meg vagyunk? Miki támogat cserébe, hogy gondozom az öreget. Néha Milán is küld pénzt. Apám állandó felügyeletet igényel, nem tudok mellette dolgozni. De ha felfogadnánk valakit, azzal se járnánk jobban. Beköszönnék apádnak, legalább megismerem. Fölösleges, fölse fogja. Azért csak megnézném, ha már itt vagyok. Kivettem a kredencből egy tábla Tibi csokoládét, és a kezébe adtam. – Mondd neki, hogy hoztál csokit! – Nem aráskodj, ezt teszi. Örülni fog, majd meglátod. Bementünk apámhoz. A fotelben ült, nyitva volt a szeme, de csak bámult maga elé. Márkus udvariasan köszönt, az öreg oda se bagózott. – Mond, hogy hoztál csokit! – súgtam Márkusnak. – Ne szórakozz már, ez olyan megalázó! – még valami rendes csokoládé lenne. Az apám nem olyan sztobb, mint te vagy, röhögtem. Imádja. Papa, nézd, Márkus hozott neked csokit, mondtam hangosan. Apámnak felderült az arca, és teljesen felvillanyozódott. Látod, milyen kevés elég a boldogsághoz? Mikor tudtunk mi legutóbb így örülni bárminek? Te, ez még a középkeresznél és a főtanácsadói kinevezésnél is kínosabb. Mondta Márkus, amikor visszamentünk, és leültünk a konyhában. Újra töltött magának a viszkiből egy fél pohárral. Nem sajnálom tőled, de kocsival vagy. És ha elkapnak... Ez maradt az egyetlen haszna a rendőrezredes igazolványomnak. Sose loptam, nem voltam korrupt, csak iszom és gyors hajtok. Te tudod... Szerinted mi lehet az oka apát szellemi leépülésének? Kérdezte váratlanul. Utána olvastam, sokféle betegség lehet. Például fejsérülés, agyi keringés zavar, meg ilyesmi. De az is lehet, hogy alkati kérdés, és állítólag örökölhető. Rádnézve ez nem túl bíztató. <gül> Aha, feleltem az egyszerűség kedvéért, mert nem volt semmi kedvem belevágni az egyre szövevényesebb családtörténetembe. Nem valami stressz következménye? Kádára gondolok, aki a politikai rendszerével együtt zuhant szét fizikailag és szellemileg is, és végül a szégyenbe, a lelki furdalásába őrült bele. Kommunista politikusként állítólag papot kért a halálos ágyához, és az orvosa azt mesélte, hogy a halála előtt önkívületben még utoljára kimászott az ágyából és elindult az általa kivégeztetett Nagy Imre temetésére, ami két héttel korábban volt. Nagy csapás lehet egy diktátornak, ha lelki ismerete van. Szerencséjükre a többségük simán pszichopata, azoknak megállítólag nincs lelki ismeretük. De ez hogy jutott most eszedbe az apámról? Sikerült a történeti hivatalban utána nézned a dolgainak? Gondolkodtam, elmondjam-e neked, mert euh, nem tudom, hogyan érint. Érdekel vagy inkább tartsam magamban. Végül is most, hogy már ilyen állapotban van, úgy sincs jelentősége. Csak gondoltam, hát, ha magyarázott a demenciájára, mint Kádárnál volt. Csak nem végeztetett ki valakit az apám is? Persze, hogy érdekel. Annyi szarságot művelt velünk gyerekkorunkban, hogy nem hiszem, hogy bármivel meg tudnál lepni vele kapcsolatban. Hát jó. 56. decemberében, amikor a sebesülése után letartóztatták, a kihallgatáson megtört, és beköpte néhány barátját. Köztük volt olyan, akinek sikerült idejében külföldre szöknie a halálos ítéletelől, mint Markovics Milánnak. De volt, aki életfogytiglan kapott, egyiküket pedig felakasztották. Apát cserébe olcsón megúszta, viszont évekig jelentenie kellett. Láttam az aktáját, és a jelentéseit nem túl szívderítők. Aztán egy idő után elengedték, mert már használhatatlan volt. Nagyjából akkoriban, amikor a tanyára költöztetek. Úristen, apám besogó volt. És még az egyetlen barátját Milánt is feladta, aki a forradalom alatt megmentette az életét. Azt mondtam, nem tud semmivel meglepni vele kapcsolatban. Hát tévedtem. Sajnálom, sajnálom, de úgy gondoltam el kell mondanom. Vajon Milán tudja ezt? És ha megtudja, mit szól majd hozzá? Hát, nem voltunk még hasonló helyzetben. Könnyen mondhatjuk, hogy ilyen aljasságra mi nem lennénk képesek. De én már annyi undorító dolgot láttam szerte a világban, Ázsiában, a Közelkeleten, Latin-Amerikában és itthon is, hogy kevés dolgon lepődöm meg. Mondjuk, amikor rájöttem, hogy kasszafúró lettél öcsém, akkor azért én is eltátottam a szám de a te esetben az csak ökörség volt, és főként magadnak és a családodnak ártottál vele. Márkus elutazott, és néhány nappal később vevényes levelet hozott Györgynek a falu kancsal postása, akiről az a vicc járta a faluban, hogy miközben az egyik szemével a házszámot nézi, a másikkal képes a borítékról a címet ellenőrizni. Ez valami pesti vicc lehetett, mert a faluban senki sem nézte a házszámokat. Többnyire nem is voltak házszámok. Mindenki tudta, melyik házban kilakik. Sanyikának a postásnak azonban kétségkívül szanaszét álltak a szemei. A rendőrségtől jött, mondta sokat sejtetőn, és az egyik szemével györgyre nézett. Na mit követett el már megint? Még akkoriban, amikor nyolc évvel korábban letartóztatták és tele voltak vele a lapok, természetesen a faluban is azonnal híre ment a történetének. Ilyen országos hírű esemény a falu alapítása az Árpád koróta nem történt ott. És amióta visszaköltözött, nem múlt el alkalom, hogy nedörgölték volna az orra alá a bűnét. Na és hogy vannak a betörők? Nem maradt néhány forintocska a szajréból, igazán meghívhatná belőle egy sörre. És hasonló tréfás megjegyzésekkel bombázták. Eleinte bosszantotta, aztán próbálta viccre venni. Nem ment könnyen. Sonika elkerekezett a zöld postás biciklijén, Gyuri pedig izgatottan bement a házba. A konyhafiókból elővett egy kést és felvágta a borítékot. A DNS mintákra jött a válasz a kollégáktól. Reszkető kézzel odament az ablakhoz. Tudott szemüveg nélkül is olvasni, de csak ha elegendő fény volt. Egy régi kolléga személyes levele kíséretében, amire épp csak rápillantott és félretette a pultra, ott lapult a várva várt papír. Kétszer el kellett olvasnia a hagyományos írógépen írott szöveget, hogy felfogja. A papíron ez állt. A megadott minták alapján az apaság valószínűsége, Nulla egész egy század százalék. A vizsgált személy apasága kizárható. Na baszod, szaladt ki belőlem. Magam sem tudtam, miben reménykedjek, tűnődtem. Gyerekkoromban megrázott, hogy nem is az apám, csak örökbe fogadtak. Aztán nagy nehezen belenyugodtam, hogy mégis az. Most meg erről a meggárgyult vénemberről, akit apámként ápolok, kiderül, hogy gyáva besúgó volt, aki elárulta a legjobb barátját, ráadásul nem is az apám. Ha én ezt egy regényben olvasnám, azt mondanám, micsoda életszerűtlen, túl komplikált agya van az írónak. Fel a konyhában. Kitöltöttem az üveg aljáról Márkus maradék viszkijét, és a konyha fiókban cigaretta után kutattam. Évek óta leszoktam, de most úgy éreztem, rá kell gyújtanom. A múltkor Gerda itt felejtetted egy lapos dobozkát, néhány szál vékony női cigarettával. Csak kocadohányos volt, talán észre sem vette, hogy elhagyta a pakliát. Ittam a viszkiből, a tűzhelyhez hajolva rágyújtottam. Ez is milyen snasz kombó, az ötven százalékos férfias ital, és hozzá ezek a kis vackok. Az ember nem is érzi, hogy lenne valami a szájában. Úgyhogy mindjárt mellétettem egy másikat is, úgy festettem, mint egy kétágú nyelvű kígyó. Mélyet szippantottam a dupla cigarettából, jó lesőn megszédültem tőle. Bementem az apámhoz, vagyis ahhoz az emberhez, aki ott ült a másik szobában. Annyira szerettem volna megbeszélni vele ezt az egész őrületet, de ő csak ült a fotejében és boldogan majszolta a csokoládéját csak az apám ez a szerencsétlen, magyaráztam magamnak, hiszen örökbe fogadott, a nevére vett, és a maga rettenetes módján nevelt is egy ideig. Kell, hogy legyen az embernek apja. Nekem ő jutott. Aztán hirtelen elszégyeltem magam. Micsoda szar ember vagyok én, hogy mindenbe belenyugszom, hogy velem mindent meg lehet csinálni, és mindennek az ellenkezőjét is. De vajon hol a határ a bölcs elfogadás és a gyáva megalkuvás között?